Міф на цьому не умер, навпаки, він увібрався, як би казати, в цілком реальні ризи. Сталося це в моїх рідних Горопахах, де я на батьковому таке дворищі вибудував простору хату з усіма вигодами, посадив сад, почистив ставок, який ще в 20-х роках викопав мій батько. У Горопахах я перебував влітку з перервами від березня до першого снігу. Тут мені гарно працювалося, тут росли мої діти, тут я міг написати десятки романів про кожного з моїх сусідів, яких знав з малку. Сімдесят, здається, третьому, серед літа, в жнива, горопахи, село на тисячу номерів, стривожено притихло. Однієї короткої, але темної літньої ночі хтось повісив високо на одинокій посеред горбатого поля на так званому городищі, на старій груші, синьо-жовте полотнище. В дозвіта схопився вітер і колгоспні конюхи, що з позаранку йшли по своїх коней, що паслися стриножені під лісом, побачили той прапор. Те величезне полотнище, що лопотіло понад полями й рвалося високо в небеса. Конюхи, звісно, дарма, що не просихали від самогону ні вдень, ні вночі, здогадалися, що означає цей прапор. Він означає, що є в селі люди, котрі вірять, що рано чи пізно згине большевія і настане Україна. Та це також означало, що МГБшники, міліція, налетять на село, мов круки. Котрій з конюхів навіть запропонував прапор тихцем зняти і спалити або ж закопати, нікому про нього не обмовитися ні словом. Проте ніхто й не наважився близько підійти до грушки. Хто знає, може дерево заміноване. А як же все може бути? Такий хоробрий і водночас підступний світ настав. І всі три конюхи, верхом на своїх ребристих ударниках колгоспної праці, Погуцкали до сільради замельдувати про побачене. Прапор на грусті. Грім. Хтось плеснув радісно в долоні. Ага. Ми живемо, ми ще не вмерли. А хтось принишк у кутку під віником. Почнуться тепер допити, обшуки, облави на новий лад. Так воно й сталося. День при дні нишпорили емгебісти з міліціонерами по селу. Не минали жодного обістя, правдами і неправдами переривали в хатах, у коморах, стайнях, наганялись страху. Запитували і записували. «Звідки в тебе газдо оці дошки, оцей мішок борошна, оця торба цементу, оцей ворчик льону, оця дахівка чи шифер?» Ні, ти, Газдо, не трусися, ми в тебе документів на ці торби не питаємо, хоч вони крадені Ти лише подай нам думку, хто б це в горопахах зважився повісити ворожий прапор Ти, напевне, його знаєш, ти шепни, напиши Ніхто не буде знати, що ти нам його виказав Чи може ти сам? Ану покажи, сука, руки, чи не сині вони жовті від фарби, бо той прапор пофарбований і шитий з двох пілок так тривало ціле літо, і ціле літо емгебісти з партійним колгоспним активом даремно реалізували і трусили селою людей. Найбільше діставалося тим, які повернулися із тюрем, із місць сибірських та казахстанських. Мого брата Василя, який відбув у копальнях на колемі сім років, МГБшники три ночі й три дні вимучували допитами. «Це ти повісив синю-жовту ганчірку, це твоя робота, бандити». «А якщо не ти, то хто?» «Ой, зарано повернув вас, хрущові з лягрів, повесь, б ви там до ноги. Ну, то чого ти мовчиш? Не знаєш. Ну, йди, подумай. Через тиждень явися знову перед наші ясні очі. До честі села ніхто на нікого не доніс. Сусіди мені також оповідали, що МГБшники випитували в них про мене, про письменника». Хто до нього приїжджає, які машини, що співають, чи, може, довелось вам почути, про що вони говорять, чи ночують. Того літа, коли приїжджав, як говорилося, додому на дачу, то помічав на сільських вулицях також цивільних дознавачів. Їх можна було впізнати здалека. Вони, як заблукані пси, були схожі один на одного. Ззовні, начебто байдужі, тихі й сірі, тюпали сторожко обочинами вулиці, понад рови, намагаючись бути непомітними и представлялась